За Заместник областта на правител, по-рано. се с Познавате се добре. Обяснявам коя сте, пък то се ви с него. Познавах Извинувам, да, да. че ще имате момента и после ще се справя. А, да че да А, да. А, добре, добре. Ами, добър ден! Добър ден! Бих искала да открия този това днес. А, и да ви благодаря за участието, за това, че сте дошли днес. Публиката е много голяма и също така бих искала да приветствам нашите панелисти и да се представя само с едно изречение, аз съм от тук Международно дружество Елиас Канети и бих искала да спомена, че този граждански дебат се се провежда в рамките на проекта Българска мрежа за граждански диалог на Центъра за културата и дебати Червената къща Андрей Николов в София. Партньорските организации на този проект са, както вече казах, Елия Сканети, Вити Евенц Велико Търново, Сдружение за изкуство и култура, различен поглед в Стара Загора. Сдружение Фабриката и Хлебни къщи Габрово, Фундация Крео Култура» във Варна и Фундация Отворени изкуства в Плотив. Този проект се финансира от Европейската програма за подкрепа на неправителствени организации в България. Така, сега бих искала също така да кажа um, добър ден на заместник областния управител господин Янчев и да му дам думата и той да ви приветства. Благодаря ви. Отирато на областна администрация, искам да ви приветства е възможност правата, които имат и възможности, които могат, да е реализиране за подобряване на качеството на живота. Вчитам, че планироване от вас в дебат, коментиране правата на хората с увреждане и скритите от страх техникото промеряне за обществото, ще дополисе започтегане на планирание приобщаващ и разтеж Уважаеми участници в дебата, на вас пожелавам много здраве и сили да преодолявате видимите и невидими пари, които е стоят пред вас. Заедно можем да постигнем много, да осигуряваме условия за всеки, да реализира максимално спрямо за активните обстоятелства, в които се намираме. Областната администрация подкрепя работата на Областния съвет и хората с увреждания. Културата е в това, че над 24 издружения работят неуморно за по-добри условия за реализиране и за право части участие на хората с здравословно положение в обществено-компечерския живот. Пожелавам успехна форма и на добър час. Ще бих желала да помоля нашите панелисти да се представят накратко и да кажат каква е, какви са допирните точки а, на вашата работа с хора а, с увреждания. И а, можем да започнем по списъка, така както е в, в хендаута, с а, доктор Антуа, Антуанета Филипова. Да, Здравейте. Здравейте, Регионална здравна инспекция в Русилто най-често работи с здрави хора, но имаме отношение към хора за обреждане, по-точно хората, които имат различни видовиждания, си представят документи в на нашата инспекция. След това, тия документи вече говорят, от правата цялото Да, хода Точно така. Идеята е просто да се е, представите всички, за да знае да публиката към кого да отнася въпросите си в е, диалога по-късно. Тогава бих поканила и госпожа Пенка Попова да се представи. А, Благодаря за поканата. Пенка Попова съм от областна администрация Русе. Допърните ми точки със сдруженията са минават през областния съвет за социално включване на хората с увреждания, на който съм от, съучредител и а, с който всички съучредители се гордеем, защото е единствен, който оцелява в страната и дори а, обогатява дейността си и всяка година провежда все по-интересни събития. Ве, а, преди няколко дена проведохме за шести път а, фестивала «Светът е за всички», благодаря на Диана Николова, председател на този съвет, която работи неуморно и като доброволец към него, на Петя Чернива, на Русица Данива, на Радка Танасова, които, с които сме от самото учредяване на областния съвет за социално отключване на кората с увреждане. И днес отново сме заедно. Да, благодаря много. Ам, госпожа Николаева, Валентина Николаева се казвам и съм регионален представител на Комисията за защита от дискриминация в Русия. Член съм и на областния съвет, за който госпожа така каза е много хубави деници. Радвам, че съм в него. Искам да ви кажа, че Комисията за защита от дискриминация... Изцяло работи с неправителствени организации на хора с не само по различни проекти, а и за това, защото в нашия закон за защита на който основно работи с комисията, е създаден по него, има признаци, които защитават хората с увреждания. Това са достъп до архитектурна среда, който е много важен и, и здрави хора сме, ето е, от недостъпна архитектурна среда както и по признак увреждането. затова аз съм казала, че искам да направя една презентация на комисията как работи, а вече всеки, който е с някакъв докър с хора с обреждане или организации, какъвто ще е доста наясно, може да прецени по какъв начин а, да се обърне към комисията, ако се чувства, по някакъв начин дискриминира. Искам да ви кажа още, че обаче в закона за защита от дискриминацията, който защитава по 19 признака, Дискриминация. А, много често обреждането кореспондира и с някакъв друг признак, например с признак пол, с признак възраст и така нататък. Така че това са връзките. Комисията по дискриминация просто е плътно свързана с а, организациите на хора с обреждане. Благодаря. Благодаря ви, Яс. Госпожа Румяна Бонева. Здравейте. Аз съм Експерт в дирекция Регионална служба по заедността, която е териториално отделение на Агенцията по заедността. Регионалната служба основно координира а, работата на дирекция за бюро по труда в региона. Те са посредника на пазара на труда. Работят основно с безработни а, и заети лица, една част от които са работят с уреждания. Хората с във вреждания традиционно са една от а, рисковите брови на пазара на труда, поради което а, а, програмите има предвидени няколко програми и мерки в Закона за насърчаване на този които са насочени и цяло към хората с увреждания. Благодаря много. И нашите последни панелист е доцент Елица Кумунова. Добър да ден, уважаеми участници в дебата. Аз съм преподавател от юридическия факултет на Висинския университет. А преподавам три учити дисциплини света да се защита на различни уязвими група в социален аспект за грела на деца, социална работа, работа с деца с углеждания. В тази връзка съм поканал и със Да, Благодаря ви много. А от това представене забелязваме, че нашите гости са от много различни области и затова бих искала да започнем дебата с един по-широко зададен въпрос и той е как живеят хората с увреждания в България. И всеки един от панелистите бих помолила да представи е, конкретните проблеми в, в е, тяхната сфера, е, в които те виждат, и също така, е, кои са, е, къде е нужно да се е, подобрява и как може да се направи това. Е, ако някой желая да започне от. Е, от нашите гости. Вие, госпожа Попова. Е... Инаги ми се на задача. Ще се опитам съвсем накратко, защото явно ще трябва да дадем възможност на всички да вземат отношение. Не е тайна за никого че качеството на живот на хората в България като цяло би, могла да бъди, би могло да бъде по-добро. А на хората с увреждания по принцип е по-затруднен начинът на живот. А, аз лично от моите наблюдения не считам, че има някаква дискриминация по признак увреждане. Самата аз съм с увреждане, знаете всички, имам имплантирана става, но не се чувствам по-зле от останалите служители в област на администрация, не чувствам по-различно отношение а, от ръководството на администрацията. Има много приятели, които имат увреждания, видими. Обаче има и много хора, които имат невидими увреждания. И особено тогава, когато и самите те не могат да оценят това, има, се създават проблеми. Но какво може да се направи още, за да се подобри качеството на живот на хората с увреждания? Както и за останалите хора, трябва да се подобри, подобрят възможности за осигуряване на заетост и за по-добро, заплащане на положения труд, за да може хората с да си а, осигуряват средства за повишаване на квалификацията и да си удовлетворяват и останалите нужди, които са свързани с закупване на лекарства, помощни технически средства. И това е според мен най-важното. Благодаря. Ами, ам, Ние имаме и представител, ам, който специалист, който може да ни разкаже нещо повече за заедостта на хора с обреждане. Може би тук можем да продължим така а, дискусията. И в същото време бих искала и да поканя публиката в случай, че имате въпроси. Запишете си ги по-късно, можем да ги обсъдим, когато приключи а, представането на, ам, на нашите дебатьори. Благодаря. Има ли някой, който да каже две думи за заедостта на хора с увреждания? Да, благодаря. Аз също смятам, че на на труда. Хората с увреждения не са дискриминирани, но за съжаление а, на всички а, знаете, че а, има проблеми. равнището на безработица, въпреки, че последните години се задържа на едно доста постоянно ниво, така или иначе работните места не са достатъчни за всички. И хората с увреждания имат един проблем, че те не биха могли да заемат всяко едно работно място. А, и голяма част от тях разчитат наистина на програмите, им, които са финансирани от държавния бюджет и които са стимул за работодателите да разкриват работни места, специално насочени към хората с увреждания. Това са. А, а, от години а, а, целогодишно действат няколко програми. Това е програмата за хора с заедто за, за си обучение на хора с трайни увреждания. Това е една програма, която много се харесва от лицата с увреждания а, също и от работодателите. Те се наемат за един период от две години и през този период им е осигурена заетост, като работните места са а, разкрити специално за тях, което означава, че са съобразени с а, а, техните възможности да полагат труд. А, другата програма, която е насочена и цяло към хора с увреждания, е националната програма а, за а, хора с увреждания, там а, лицата, които се наемат, а, са а, лични асистенти на а, болни лица. Програмата Работодател по програмата е Дирекция социално подпомагане. Освен това, в Закона за насърчаване на заедостта има предвидени три мерки, а, които също са насочени а, а, а, да стимулират работодателите да разкриват работни места за хора с увреждания, Едната мярка е за временна заетост до 6 месеца, другите две са за заетост до една година, като едната от тях е насочена изцяло към лица с увреждания, които в същото време са младежи до 29 години. Ами, ако е. може да, да ни разкажете, може би много благодаря за информацията. И малко по, какви са работодателите? Um, какви са обзивите, um, има ли, ли още нужда за подобряване, трябва ли да се увеличат тези програми. Um, Работодателите, могат, работодателите са най-разнообразни, както а, такива от реалния сектор. А, работодатели са Общината на Русия, областна администрация, също, друженията за хора с увреждания. Смятам, че работодателите са доволни от тези програми и мерки, а безработните лица още повече. Да, действително а, всичко е въпрос на финансиране. Финансирането се осигурява за всяка календарна година с приемането на националния план за действие по заедостта и се разпределя по региони, така че за новата 2015 година националният план ще бъде приет може би към края на януари и всички се надяваме да има по-добро финансиране, отколкото беше през тази година. Вие споменахте също така и за лични асистенти, ако да. може да кажете какво снимат с това производит и а, стават ли те все повече или а, това е още един модел, който не е толкова разпространен? Тази програма а, а, се изпълнява от Агенцията по заедността доста отдавна. Тенденцията в последните години е за ограничаване на бройките, тъй като през последните години по оперативна програма развитие на човешките ресурси имаше и други възможности за изпълняване на този тип дейности. Програмата е насочена основно към а, ползвателите на програмата Са лица с увреждания, с 90% а, и по над 90% трайно намалена работоспособност, с чужда помощ както и за деца с трайно намалена работоспособност. Изискването по тази програма е, че личният си тем, който е безработно лице, трябва да отговаря и на условията на член 9 от правилника за социално подпомагане, което означава, че той трябва да бъде лице, отговарящо на условията за социално подпомагане. Ако публиката има да по тази тема, да, да, да, да, да отворим диалога. Е? <същи> диалогът. Добър ден на всички, казвам се Ди Пенчева и Ви искала да го госпожа Волнева. Как някакви чекаме на, път, че на средства, които се отпускват на ассистенците на волноте и това. Ви имаме за покриване на всички разходи, месечни разходи, така да кажа. Преположение, ако единят примерно е далеч от тях, независимо да ви са примерно, разведени или И mm -hmm. Вижте, това за а, разходите, които, а, за възнаграждението, което се получава, вече е, според мен, а, друга тема, тъй като то стига толкова, колкото, примерно, стига заплатата и на някои от работещите на други работни места. Да, то действително не е голямо. Лицата се наемат през различните години. Личните асистенти биваха наемани на 8 часов работен ден, на 6 часов работен ден, на 5 часов работен ден, в зависимост от финансовите възможности за календарната година. деца, които са със същото физически обреждане, са от до 70%, те опадат от тая програма. И това според мен е един тип дискриминация спрямо от деца, лица. Те също са с обреждане, които могат лише да се намерят работа. Поради това, че телка има отнял процента. Да. Значи това а, не е така. Програмата за, за си обучение на хора с увреждания е насочена към всички лица с трайно намалена работоспособност, т.е. към всички, които имат решение на ТЕЛК над 50%, но приоритетно се насочват лица с трайно намалена работоспособност 71% и над 71% военно инвалиди, лица с ментални увреждания и сензорни увреждания. Те се насочват приоритетно, но ако няма такива, могат да се насочват а, и лица а, с, от останалите лица са трайни увреждания. Никога не са били ограничавани. Защото, в принцип, за се да само се 50 не, тогава... Ами, защ, да, да, защото когато се насочват лицата по тези програми, се започва а, от а, лицата, които са от приоритетните групи. въпроси? Благодаря. А, преди, а, преди малко в началото на дебата стана въпрос а, за дискриминация и че а, вие не споменахте, че не се чувствате дискриминираната така и е госпожа Николаева. Има. Аз дали се чувства не. дискриминирана госпожа Пукова, не знам. Не искам да кажа, че сега, дори да дискриминират определени кръгове, успява да се защити правата. И именно за това, а, сега като ви слушам, а, после ще направя една презентация на Комисията за защита от дискриминация. Но основното за мен, за хора с увреждания, проблемите може да са много, че не стигат парите и така нататък, но основният проблем това е достъпна архитектурна среда. За съжаление, тук, както сте направили проекта, има всякакви сдружения свързани с изкуства и така нататък, култура, което е прекрасно, но основното е достъпна архитектурна среда. Това зависи от архитекти, визирано е в нашия закон, визирано е в зута, но каквито и пари да дойдат примерно да станем велика държава. Няма ли един човек с увреждане, достъпна архитектурна среда, той не може да има никакви блага или да се възползва от тях. Затова огромната част от сдруженията, от всякакви неправителствени организации на хора с увреждане трябва да работят в тази система, в тази насока. Значи, или да сигнализират, или да присъстват, когато една сграда се приема. Защото знаете, че приемането на една сграда е един много сложен процес. Но няма ли достъпна архитектурна среда? Нищо не става. А, такива специалисти тук не виждам, затова е безмислено да говорим на тази тема. А, другото, а, организациите. При мен идват постоянно хора с увреждания, които днес са били член на една неправителствена организация. Давали са членски внос. Едни 10 лева. От това се членство те са получили а, едно пакет, че аспирин вносен, моите уважения е към аспирина, или нещо друго, там някакви дребни хранителни добавки или лекарства, понякога е сестекало срок на годност и до там. Значи, участват наистина в разни фестивали, това е много хубаво, в разни културни програми, в дебати, каквито тук м не виждам а, такива представители, но, но не това е основното. Тези неправителствени организации, според мен, освен във всякакви проекти, които носят пари на организацията, трябва да са полезни на тези хора с увреждания. Много често, много често ми казват, че съществуват неправителствени организации, които са само на книга. Аз лично съм пробвала на някой да се обажа, ами те и на телефоните ни отговарят. Те... Конкретно, неправителствените организации, вашето, например, може да работи, да се среща, да направи предложения за достъпна архитектурна среда, къде няма, къде я е има. А, например, в болницата има прекрасно изградена достъпна архитектурна среда, новия и комплекс. Значи, архитекти ли там е на европейско ниво, идваха всякакви специалисти, казаха го. Къде човекът влиза в болницата, по основната алея, вижда, че може да използва. Къде пише, къде има табелка, че има достъп на инвалиди? Никъде. А, училищата. Да не говорим, при мен има много жалби, има издадени предписания. Това също може да се направи. Достъпната архитектурна среда е най-важното нещо. Това е основният проблем. Ами да, защото човека трябва да се придвижи. Напълно. Съгласна съм с вас. А какво смята публиката? Има на ученици сред публиката, какво? Какво е ваше мнение? Какви са Вашите наблюдения? Има ви са ученици? Да, благодаря. Аз искам само съвсем накратко да подкрепя думите на госпожа Николаева. Да, това е едно от най-важните неща, които трябва да бъдат предоставени на хората с увреждения, защото а, без тях те наистина нито могат да се социализират, нито могат да ползват обществените услуги. И искам да акцентирам върху нещо, което тя така го спомена, но бего, защото а, Достъпна архитектурна среда, да, наистина, много институции, много заведения, много предприятия направиха, но и направиха понякога неизползваема. Само е факт, че има, но тя не може да бъде нормално използвана, затова акцентирам върху този момент, че когато се изгражда тази архитектурна среда, задължително трябва да има участие на хора с увреждания, за да бъде изградена така, че да може да се ползва от тях. Аз, Русица Маринова, съм председател на Териториалната организация към Съюза на наследствите в България. А, искам да поставя въпроса за звуковите светофари. Наистина, поставиха се на, може би, повече от 10 места а, звукови устройства на светофарите, но защо се поставиха само в едната посока, в едното направление, и то на второстепенната улица. Не на булеварда, а на второстепенната улица. Би трябвало да се помисли с различен сигнали, как ще бъде, но в едната посока да е един сигнала. А в перпендикулярната посока да е в друга, защото спира сигнала, знаеш, че е свет на червеното в едната посока, а в перпендикулярната посока също свети червено, тръгваш да пресичаш, светофара е на червено. Не знам. Не знам тук дали има представители на общината. Аз не съм шофьор, но това не е ли решено в Закона за пътищата. Та, тя, може на всеки светла различни звуци да сложим. А, а, а е добре специално за небрящите да има навсякъде. Да, би трябвало да има. <съква> <съква> би трябвало да има навсякъде и то в различните посоки, да има различен сигнал. Не е прецизирано, за съжаление, как да кажа от хорическа гледна точка. Ако ме позвадите, докса Солча? с със награме дворите. Аз ще сега да ноги към заглавието на дебата. Скрити ли са хората със увреждания? За съжаление, а, за съжаление те са дори невидими. И бяха невидими може би допреди, питам се сега да прецизирам, допреди 20 години. И да, след като започна процеса по преговорите за присъединяване към Европейския съюз, защото аз съм не само преподавател, преди това съм и практикувала, бях първия юрист консулт на първия извънсталичен отдел за закрила на детето, която се формира още 2001 година. Значи от институционална гледна точка, от гледна точка, проблемите бяха толкова много, че за тях трябва съвсем отделен дебат. Но ето вече сме почти 2015 година. И постепенно, от една страна, в обществото се създават нагласи за приемане на различните хора. Не обичам думата увреждане, защото ние фокусирахме само върху физически увреждания. Има и психически увреждания, има и деца с увреждания. Просто много социално уязвими групи. И с това ще говоря общо. А... Закона за интеграция на хората с увлеждане изведи една водеща цел, именно интеграция и приобщаване, медицинска, социална, различните дейности, различното ресурсно обезпечаване от страна на държавата, подготовката на кадри. Мога да кажа, че преди 15 години в Русинския университет нямаше нито специалности, социални дейности, нито социална педагогика. Дори имаше само на няколко места в България, София, Шумен, Търново се подготвяха кадри, които бяха крайно недостатъчни. Сега вече наистина виждам една и положителна нагласа, и развитие на конкретни специалисти, примерно. преди 15 години звучеше не само термина приемно семейство, много екзотично, но и приемно, като почнахме обученията, приемно семейство за деца с физически увреждания. Е, ние мислехме в Англия, къде са хората и кога ще ги стигнем. Ето вече има... Вие, госпожо Пава, знаете тази областен съвет. Така че мога да твърдя, че бавно и полека ние а, хармонизираме не само нашето законодателство, но и нашите възприятия на такива лица. И дай Боже, един ден да стигнем до там, че както наскоро гледах един филм, а, болно дете от а, множествена склероза. С него е направено специално. И така беше като особен вид компютър, и момичето беше в Япония, че теше се олавеше движенията на миглите и тръптенията на тази, може би един процент от тялото, с което можеше да движи, но то се чувстваше пълноценно. И, дай Боже, един ден и ние да стигнем до там, без да считаме, че каквито е да било ресурси, финансови парични, управленски, ще бъдат така някакси използвани на, на вятъра, както имаше поне тази нагласа считам, че е преодоляна в обществото. Ама годоба, така сила до на доцент Скунова, че в социални дейности на нашия университет вече а, има и младежи с обреждания, които а, а, се преподавала. Саши, помнем, да, да направи много в тази област да, да. и тя върви е прекрасно. А колкото до основните проблеми, освен на, на който аз държа, че достъпил до, до, до архитектурна среда, това е искален типът. Значи да. един човек, от малък, създаден се и съответно той е проб, после от своите деца. Това е човек с обреждан е инвалид и така нататък, и да ни е обидна дума. А, на него трябва да гледаме с лошо уко или да имаме там едно на Това се остава. Дори и да се изгради архитектурна среда, аз като се пенсионирам, че стане идеално, стереотипът се остава. Особено това за да се спомням има дългогодишен журналистически стаж, когато в Рузе дойде едно американско семейство. Мъжът беше психолог на хора, който участва в иракската криза, какова хоре беше. Ще се Този човек и жена му имат дете починало, което е незрящо. Той дойде в България да си осинови незрящо дете, защото цялата му къща, донесе снимки, къщата е великолепна, не защото е американец, къщата е великолепна, защото там всяко едно нещо е съобразено с това, че детето е незрящо. И а, тогава незаконните осъществявания бяха много объркани. Този човек не можа да вземе дете от България да го осинови, защото намери незрящо дете в, в Русия и така нататък. И майката не беше подписала отказ. А, и а, идеята ми е това, което казвам, че неправителствените организации, неправителственият сектор може да направи много в обучението на семейства на приемни или в бъдещи осиновители. Хора, които а, работят в тази система, просто да ги обучат, да ги нямат тези стереотипи, а, а, да приемат детето с обреждани, като дете, на всеки, на детето му може да се случи. И никой не е подготвен предварително, не е подготвен, че може да му се случи и как в тази ситуация да работи да, и психологическа подкрепа да има. Така че а, смятам, че ролята на някои организации е голяма и е дълбока и емоционална и не е свързана само работа по един проект и едно пари. Благодаря. Някой да иска да допълни нещо? Е, да, да. А, да. Добър ден до всички. Казвам се за Аданасова, Аданасова за тези, които не ме познават. Председател съм на Сдружение «Свят за всички» и Сдружение «Шанс за всички». Първо искам да благодаря на хората, които предизвикаха този дебат. Да, наистина, аз отдавна не бях получавала така месеца, не съм свикнала в този начин да живея. Вече 15 или малко повече 17 години съм в областя на съвет. Тук живее, се живее много активно и няколко месеца ме затрудниха, когато не получавах писма и вчера, когато получих писмо, така изпитах истинско удоволствие. Казвам се, да са на банална, ще го кажа, но е така. А за темата, която Елия Сканети предлагат, им благодаря. Аз мисля, че месеци наред никой не говори по телевизията и никъде не чувах. Извинявайте, ще бъда сигурно малко по-остра, но в момента се намирам в такова положение служебно, че не мога да бъда по-друга. -по Толкова много се зарадвах, че някой най-после реши да повдигне въпроса. Наистина, проблемите на България са огромни, много. Всички говорим за тези проблеми, всички, за всякакви социални и административни, каквито и да са. Но за хората с увреждане не се чуваше. Не се чуваше и никой не искаше да чуе. И се питах, нема, всички разбираме тежкия живот, няма никой няма възрастен родител от всички, от които зависи нашият живот. Или... Не знаят, че там долу има хора, които са налегло, които днеска няма вярва и те няма кой да купи само един хляб даже. И не могат да си платят да имат социален или домашен помощник. В момента, сдруженията, неправителствените организации са лишени от възможност да защитават или да работят по оперативна програма развития на човешките ресурси. Доколкото на мен ме е известно. Общината работи прекрасно, не съм човека, който аз ще давам оценки най-малко се ангажирам с това, но бройките са недостатъчно. Само лично нашето сдружение, едното от тях, свят за всички, през последните 2012, мисля беше, 2011 година, ние сме гледали в годината по 200 човека, само ние. Този, тези хора са, не всички са починали, те съществуват и в момента а, ние работим, не по оперативна или каквато и да е програма, няма такава програма, работим по наша програма наречена бързо реагиране и щем не щем ние поемаме най-тежко болните, които ги поемаме и след два-три месеца те почиват. И не защото другите нямат нужда, но те нямат изход. Не е въпрос до качество на живот, е въпрос до оцеляване. И затова трябвах А, аз и това повдигнах въпроса. Трима болни... Стана дума за... Точно въпроса чудесно ви благодаря, защото ми така поехте думата. Последните трима души тука за един месец, които прекарах ужас, който някъде да, и не си струва да го коментирам вече, е хората са в болница с тежък инсулт. Тук е и доктор Генерал. Yeah. С тежък инсулт. Значи болни се намира в болницата, стои 7 дена или 6 дена, 5 дена беше. Той се изп... изписва. Аз не, идват близките да го поемем. Как да го поема? Този човек първо не може да гълта. Няма сложена сонда. Какво да ви кажа? Може ли такъв човек? Питам се да бъде изписан. Търсе хоспис. А, каза, имаше хоспис преди две години. Сега такъв хоспис няма. Стая там, къде е, си, на кой етаж. Както да моля ви, попитала съм, на във всички, и в трета поликлиника, първа хоспис няма. И изписаха правителствена организация да се пане, да направи един проект, да направи хоспис. Прекрасно. А, -а, -а. а за тези оперативни програми не сте е много права, съв специалист, обаче те и още не са отворени. Има още един кодекс от специалното за власен. всеки да си каже, защо е прекъсна ти? Тя е един наш. Тук е много важен член Овъзния света. Не, не просто. Не, няма нищо лошо. Се съм не е това проблема. Проблема е... Няма хоспис, което е наистина много голямо. Аз това исках да кажа. Че тези болни, и аз наистина си мисля... Не, няма да ги нарека с думата дискриминация, но ние нямаше на къде. Взимаме болния вкъщи, взимат го близките му, Ходят насам на и казват, вие сте единственото място, където да отивам вървете в свят за всички. Аз се питам ще го приема, но аз не съм лекар. Аз не мога нито сонда да поставя, нито да търся, кой да му насложи сонда. Това са неща, които не са за нас. Не, не, са. не са. И аз мисля, че ето тук и използвам случая, чух, че има представители. На лекари, най-вече аз познавам доктор Генямед. Аз знам, че тя заемили са. Това се стига до край, защото съм работила с нея като заместник области, и знам, че нейната дума е дума. И ние случайно започнах всичко това да, да казвам, защото, освен, че няма кой да гледа болните, че. Ние не, не работим по оперативна програма, но и няма и кой да поеми болните, като излязата от бонса. Няма място за долечение или да как да го нарека. Макар че съм 25 години съм здравен работник, не намирам точната дума в момента, но наистина те се нуждаят от едно долечение. И повярвайте, натоварваме се с грижата, която нямам право да направя, но просто нямаше избор. Трима души, медицински сестри, които работят при нас, поемат болни и през нощта какво ли ни се случва. Та молбата ми, ако може да бъде молба, или това е един въпрос, който отправям към присъстващите, които имат тези права, тези, имат тези възможности. И доктор Генева и всички други представители, които тук а, преди малко чух и се радвам, някак трябва да се предвижи този въпрос. Този... Не говорим за дискриминация, просто не решим проблема на той касае живота. На третия ден жената почина. Защото тя не може да гълта. От удара е засегна тази част, че тя не може да гълта и без не може. Тя се обезводнява, слагаше. Какво да ви кажа? Не става, трябва да се направи или а, коментар... За... Не, ръпроса, бърз, кратък коментар. Обновявам да. хосписите и удоволствие за бъдъркуване. Да, да тя му права. Това е нещо, което е много необходимо, не само в нашия регион, а в цяла България. Но никак не ми да река, а, да се работи по проекти за това, защото по проект ние имахме хоспис. Чудесен хоспис за три години. Проекта приключи и грае. Хосписа и той приключи точно. Това са неустойчиви решения. Това са неустойчиви решения. Хосписа е като лечебно заведение в закон за лечебните заведения. Хосписа дори по закон може да сключва договор с Каса, което е много голям проблем, но до сега не е исключил, никой хоспис не е сключвал договор с Каса. И тези дебати, които ние правим, са много хубави и са, защото изпъркват проблемите на хората с обреждане, например, както е конкретния но според мен един такъв дебат трябва да завърши с някакви решения, с някаква декларация или с а, нещо от този дебат. А, радвам се, че има представители на областна администрация, защото един от пътя, по който могат да се случат нещата, е от този дебат областен управител, областен управител да лобира от по-високите места. И едно от нещата, за които трябва да се лопира е наистина хосписите, болности за долекуване, да могат да сключат договор с каса, за да могат да, бъдат, да получават един вид да са като държавно делегирана дейност, за да могат а, а, хората да се ползват от тях. защото иначе те не са платежоспособни и никой не ползва госпес. за Затова той приключи това Искам само извинявайте още две думи да кажа, макар че много стана, но... но проблемите са големи, понеже днеска така е темата. Аз много се заразвам, че най-после някой има да чуе. И не само да чуе, добре го каза доктор Генева, не само да го чуе, но така съм си и записала. Наистина не само да си говорим тези неща, но да има и решение по проблема. Засегна се работата с, дирек... с дирекция бюро по труда, госпожа Бонева е тук. Аз 17 години работя с Дирекция Бюро по труда. Ползвала съм всички национални програми, всички проекти са ми били одобрявани и сме ги използвали. Са на въпрос за мерки. Това са чудесни, макар че броят са две, три, колкото кандидатстваш. Там няма дискриминация, там има справедливост казвам с глущество сърце, защото редовно кандидатствам, не сега разбира самоодобрявана но д... програмата, която е за две години, не имаме тежко болен човек, който на ден припада по три или по четири пъти и ако не беше тази програма, този човек нямаше да бъде и жив, майка му е болна от рак, и той е сам. Представете, за какво става дума. И съм благодарна, че има тези програми, но какъв, какъв ми е другия проблем? Мерките, а, когато назначаваме пак болни хора за 6 месеца, но то се по една, по две бройки, макар те страшно ни помагат. Защото отиват, примерно един човек, сам съм назначила или двама по мерки, но те отиват и закупуват лекарства на 10 болни. Днес като това прави, защото няма кой да му купи лекарствата, най-елементарното. Моето, моето, моето мисъл е, може ли да се направи нещо неправителствените на организации, тъй като не можем да работим по други проекти, поне да имаме някакъв приоритет при мерките, Защото там са, се ползват предимно хората, които са от производството. Те са с приоритет, ако останат бройки за нас. Аз мисля, че това не се нарича дискриминация, това е решение е, на повище, ет, на етажи, но мисля, че не е справедливо, защото ние, е, това касае човешки живот. И не са по-малко по важни тези задачи, отколкото той трябва да се намира примерно в труд или в не знам коя фирма, защото трябва да бъде пазач. Аз мисля, че човешкият живот не е по-малко ценен от това да бъдеш пазач. Защото има млади хора при нас, които ние в момента се грижим за тях. Млади, но са болни. Налигало с такъв инсулт. Но ако той се диакува, може да стане поне за себе си полезен. Но ако ние продължаваме тей, да не можем да му купим и лекарства, дърлие настои без лекарства, и млади хора ще си отидат. Благодаря. Благодаря за това, че ме изслушат. Това да имаме два въпроса, да пътваме. Само една секунда и Добре, да изчакам? Да. Забрете? Okay. Да, Аз да, но... искам да кажа, че а, работодателите, които кандидатстват да и разкриват работни места в мерки, се оценяват от съветите за сътрудничество а, към съответната дирекция Бюро по труда по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. А, така, тъй като методиката по която се работи е приета доста отдавна, а, в, а, през 2014 година беше направено предложение и най-вероятно за новата 2015 година ще бъде утвърдена нова методика, а, при която... А, Приоритетите ще бъдат малко по-различни, така че се надявам а, и издруженията да имат по-добър достъп а, до работните места, които благодаря, ще бъдат удобрения. Благодаря, благодаря. <клес> а, добър ден! А, казвам се Галина Аданаско, фундация Мишчук. 10 години работя в социалния патронаж и през всичките тези години съм виждала много житейски не проблеми, а трагедии за хора с увреждания, които не могат да бъдат обслужвани от близките, или не живеят заедно, или са надалечи, или нямат финансова възможност да се включат, да помагат с средства, за да наемат човек, който да им гледа родителите. Още по-лошото е, че Самите хора в неравностойно положение, да не кажа хора с увреждания, нямат достъп до информация, какви права имат, къде какви документи трябва да подадат, кой да им попълни документите, кой да ги вземе от общината или от сдружението. Много неща, които са свързани с информация. От една страна това е много лесно, но от друга страна е много трудно, че няма информация, до хората с увреждания. Услугите, които извършва социалния патронаж, освен с доставени на храна, са свързани с извършване и на няколко вида социални услуги по домовете. Но хората, които имат нужда от такава допълнителна помощ, освен доставени на храна, не са наясно точно какво трябва да се свърши. Отделно, служителите, които извършват тези услуги, са натварени с много адреси в момента. Те обикалят нашите потребители и в графика си имат по 6-7-8 адреса. Смятате ли, че някаква нормална услуга може да се свърши в рамките на 8 часа работен ден, на 8 адреса в 4 краища на града? А, през всичките години, в, през които съм работила в социалния патронаж, а, съм виждала много неща и съм се да бъда полезна по възможно най-човешкия начин даже и след извън работно време даже с неща, които не са влизали в моите задължения карали са ми се, че си давам личния телефон, защото в рамките на след работно време нещо искат да попитат, нещо да помолят Uh, много е трудно да се работи с хора. Не може да се спазва работно време. Човешката нужда и е необходимост за помощ не е свързано с работно време. Uh, институциите, които uh, участват в различни видови програми. Um, Имам чувството, че не обръщат внимание и не искат обратна информация от потребителите точно какво имат нужда потребителя да получат услуга, а някъде се решава, че това трябва да се направи, но дали е в нуждата на човека или това трябва да се направи, за да се и ини средства, някъде нишката се губи. Хора, които правят проектите, не знам дали после имат обратна връзка потребителите, дали са доволни. С промяна на ръководството в общината се помъчих да се направя на лична основа една статистика за последните 5 години. Исках да бъда полезна да бъде разгледала, за да може да бъде подобрена работата. Никой не ми обърна внимание, напротив, създават си личностни отношения, това е друга тема. Но а, работата на ние до досега беше отхвърлена, че даже им се пречеше. Създаването на фундацията, която съм направила преди 3 години, до сега винаги съм работила на доброволни начала, защото колеги, които са се опарили с работа по проекти, ме накараха да обещая, че няма да участвам аз да правя проект, защото ще го отнеса както са го отнесли те да теглят кредити, които те първа има да изплащат с години. Много съм щастлива за събитията, които присъствах и вчера, он един в тази зала. Днескашното събитие съм го чакала от може би от 10 години. Такава промяна в отношението към хората, такова желание да се помогне на не това е една светлинка в тунела, където ние трябва да се събираме и да обсъждаме обратната връзка, която получаваме от хората с които работим. Едно е да четеш дебели книги в университет или в някакво учебно заведение за социални дейности. Друго е да работиш 10 години, както казваме, на терен, с болките, с проблемите и с информациите, които получаваме. Помъчих се да измисля една анкета, която предложих. Да не от мое име да бъде анкета от името на общинското ръководство в социалната сфера и смяхаме се, че е, какъв е смисъл да се нарушавам и що се тикам носа, където не ми е работа. Имам а, лиценз Бюро социални услуги и лиценз за домашен помощник, които ги поддържам три години на доброволна начала в сферата на мои познати, на които помагам. И съм очаквала точно такъв момент, където някъде във времето някой ще обърне внимание на хората, които искаме да работим в помощ на хората с по тежки проблеми от нашите. След нова година оставам безработна, защото минавам в сферата на хората с увреждания. Минавам на помощи, защото където работя смятат, че не мога да се справям с задълженията си. Така че тази среща днес е един прелом в моя бъдещ, живот и развитие в социалната сфера. Благодаря за вниманието. Много се извинявам и аз ще се намеся председател на моето дружество Кореш. Това е също за с съображение. Тук в залата е и госпожа Николова и аз също мога да кажа, че с тия проекти само са парим. Когато наближаваше да свърши нашия проект Ангели на независимостта, се казваше две. Мисля, че и госпожа Николова е работила по два проекта по човешки ресурси. Също ходих в общината и се оказа, че няма бъдеще. Да, обаче, хубаво общината се грижи за хората, но тези хора имат нужда, както госпожата Насова каза, вечер да бъдат обгрежвани, нощен да бъдат обгрежвани. Проектите даваха малко по голяма мобилност. Даваха възможност а, да бъдат включени близки и роднини, които да могат да се отзоват на човека в нужда в извънработно време. Така че ние също загубихме екипите си, след като беше прекъсната тази дейност. И не мога да си обясня как ще се ги върнем. Сигурно никак. Никой не работи в сдруженията почти на заплата. Всичко е на доброволни начала. Така че много се извинявам на госпожа Николаева, обаче без членски внос найем на общината няма как да се плати. Няма как да се установи комуникация с външния свят, да звъннеме ние на нашите потребители. Телефон се плаща, интернет, сот трябва да имаме. Просто издръжката на сдруженията е такава. А даренията, които се получават и се раздават, са на доброволни начала. Значи, ако пуснете 100 писма с молба за дарение, за да направите пакети за коледа, ще ви се отзоват трема човек. Благодаря и се извинявам, ако някого съм заседнала. Но чувствам, че трябва да кажа. Не е проблема. Не съм казвала, че не трябва да бъде честно. Искам да кажа, че хората. Има, да, а, а другото, което а, искам да кажа, че сега се сети, а, в всякакви такива а, дебати смятам, че трябва да бъдат включени представителите на двете основни религии в България. И християнството, и мисулманството с, с дълбока социална насоченост. А, особено ръководствата им, могат да бъдат включени, а не да се прави така както при този великолепен отец Иван, който прави всичко от нищо нещо и направи нещо огромно, но могат да бъдат включени смятам, че нашия митрополит е много точен, новия, много ДНК и а, могат да бъдат включени в, вече тая дума, проекти, е, не знам дали е удачно да се използва, но в начинания, в които да бъдат използвани. В цял свят има религиите, не религиите, а представители на религиите се занимават с такава социална дейност за хора с увреждания. Да, въпрос наистина. Те национални програми нас налишиха. Те днес е от национални развитието на човешките ръзвности. 2007 като стартирах първия програмен период, всички кандидатстваха общините, много малко взеха участие на кандидатства на сектор. Тогава нямаше никакви документи, документация, формуляри за работа. Ние всичко изработихме неправителственият, сблъскахме се с, с много трудности, Верификациите се сбавиха по 3-4 месеца. Вярно, неправителственият сектор има капацитет за да се работи с сега общините по тези оперативни програми развитието. Неправителственият сектор направи формуляри, всичко документация. И това е проблема. Нас налишиха от тая възможност. Второто, което искам да се обърна към госпожа Бонява на времето имаше една вратичка по споза. Там се наемаха хора за обгрижване, тя беше много по и тя мобилна беше. Но става недостатъка и беше, че трябва да бъдат на социални помощи. Колко ми се мисляха, че 18 или 22 на година, как беше? Наново да се пусне тая програма и тая програма е на възможност да се обгрижват тия хора по домовете. Щото оперативната тя имаме толкова бюджет, 80-100-200, там се планува абсолютно всичко, докато по тая програма можехме да си позволим много по-голяма маневреност. И сега тя може би е също един вариант за тия хора, които са тук. Аз мярвам, че девата отива достъпа на неправителствените организации до проекти, което е съвсем друга тема. Не е въпроса за достъпа до проекти, става въпрос за е хора, гордо такова. А този човек на е инвалидна количка, има асистент, ще отиде, тук ще отиде. Там. Не ли асистентите пак се имат по проекти. Ама те асистентите, но става за тези асистенти. Това е един вид достъпност до социалния живот. Защото той не може да отиде на доктора, ако няма социален асистент. Както, например, майка ми, аз напуснах работа с образование, асистент си стоя в къщи. Защото тя не може да направи една крачка от леглото да отиде до да се измие. Ако има социален асистент, ще отиде, ще отиде и до центъра на инвалидна количка. Примерно ви говорят, не това говорим дебата е в момента проблемите, архитектурната, значи достъпността е във всяко едно измерение. Дали до транспорт, дали до болница, дали до кино, до театър, до... Това е... За това казах, тази програма с полза беше също един въздух към нас. Това е на искам нещо да допълня. понеже в преди време в схемата на тялковичи, а, до кога Русинският телк ще били в тази барака, в такива неудобни условия за хората, които чакат от сутрин до следобед. обед. А, няма къде да седнат. Хора са спатерици, хора в а, видимо недобро състояние, с часове трябва да стоят прави. Има пейки, които са щупени, облекалки, които падат. Просто а, организацията на Русинският телк и новата схема на работата изобщо на телкови трябва да се обмисли по какъв начин да бъде, освен достъпна средата, да бъде удобно на хората да изчакват с часове, да могат да отидат до туалет на тези, които са на ивалидна количка, няма да кажа къде холят и какво става. Просто понеже в момента се върта в този кръг, има много впечатления, но смятам, че мога да заима да, да говоря цялото време на днешната среща. Затова се сещам сега за русинския телк. Благодаря. Както започнахте с доктор Филиппова, така се очи да кажа на снимка за русинския телк. Ами, първо, русинският телк е такава институция, телковете говоря, които са към болница, многопрофълната болница. Русия и те са на подчинение на директора на многопрофълната болница, на изпълнителния директор. Но аз не знам дали сте ходили скоро в Телк. Апаратите все пак са ремонтирани и не са в такова валкано състояние, в което ги описвате, а до тях е, има картотека, където хората ходят да си подават мобити и чакат наистина там, която е доста добре вече е ремонтирана и с много добри условия. Така че хората, които са на инвалидни колички, Телка е много близко до картотеката, могат и там да отидат да ползват и туалетна и не е в такова окаяно състояние, в каквото беше. Преди години. Има много голямо развитие. Те също. Выкасъщо... Само дете тече до бараките, и... бър... и... в парахората. Да, да. да Ча... е, в момента да, ли Не, къде? Говорим сега с спомена какво било кайма. Да, наистина бяха много лоши условията, особено пък като беше тялка на петия етаж в ДКЦ, когато нямаше асансьор до петия етаж. Наистина бяха много лоши, но сега не Пече... е така. Доста по-добре е в момента със чест. Да се много активно въпрос на объединението, тя на на хората с ви благодаря. Но нещата не са наистина така и а, ще бъдете доволна да оцените пълнатата, когато работите по-активно, че е, доста са променени. Телка наистина е много добре организирана, лично съм го посетила преди два месеца. Не падат седалките а, на столовите, има пейки, не са щупени, топличко беше вътре, имаше за всеки къде да седне да изчака, докато го приемат едни много любезни лекари също вътре в самия телка. Така, и а, понеже съм взела думата, мога а, да продължа за тази мръсна дума проекти в устата на някои хора, които не са участвали в проекти. Значи, проектите са една възможност. Дори тази, това заседание днес е проект. Това е проект. Всяко едно нещо, дори да отидеш да на работа и да се върнеш, това е проект. Как ще организираш работния ден, как ще се облечеш, какво ще си купиш да обявиш и нататък. Но в Русинска област, има много голям капацитет на Сдруженията на хора с увреждания за разработване и изпълнение на проекти. Тука е Петя Чернева, Диана Николова, Радка Атанасова, Мариана Георгиева, Русица Данева. Други не знам. Лично аз, даже им подкрепа също имат много голям опит в разработване и изпълнение на проекти. По тези проекти а, бяха обгрижени хора с увреждания. От една страна, от друга страна беше осигурена заетост на хора, които бяха отпаднали от пазара на труда. И си получаваше двоен ефект. Самите сдружения непрекъснато усъвършенстваха уменията си и непрекъснато поддържаха обратна връзка с потребителите, повярвайте ми. Непрекъснато ходиха с анкетни карти и имаше назначени хора към сдруженията, които пък независимо от това ходиха и правиха в внезапни срещи с потребители, за да открият техните а, мнения и ако има някакъв проблем да бъде своевременно разрешен. И действително е голям проблем, че а, проектите престанах възможност на сдруженията да се явяват като едни доста добросъвестни работодатели. Аз прах едно проучване на неправителствените организации и трябва да ви кажа, че Радката Данасова е един голям работодател, защото тя освен, че обгрижваше хора тогава в този, преди три години, тя осигуряваше заетост на много хора, които иначе бяха отпаднали от пазара на труда. А, значи трябва да настояваме, доколкото е възможно, да използваме възможностите, които дава оперативната програма Човешки ресурси. Знам, че вече е одобрена, и ако искате даже едно от решението да бъде много скоро да организираме а, сдруженията на, на хора с увреждане, да ги запознаем и с възможностите, които дава оперативната програма «Човешки ресурси», имаме области на информационен център, ще ги поканим. И другата възможност е да си подобрим партньорството с съответната община. Сега това, че сте ходила в общината и така и така не ми прозвуча никакък. добре, една лоша, много лоша практика, трябва това нещо да го избегнем. Поради формата, който беше наложен от а, инициатор на днешната среща Елиас Канетин не сме поканили представители на общината. Но в областния съвет за социално включване на хората с те участват. И а, мисля, че имаме много добра комуникация с представителите на общината, които се занимават с социалните дейности. И хубаво би било проектите да се изпълняват в партнерство с общината. Защото общината има ресурси, има авторитет, има капацитет, има сградиан фонд, има зали, които могат да се използват за публичност и прозрачност. Когато един проект бъде повече публичен, повече прозрачен, когато повече хора знаят за него, тогава и ще се сведат до минимум проблемите, които се съпътстват всяко едно изпълнение. И третия проблем, понеже тук, госпожа Николаева е тук още, е, че третия проблем е този... Който ни трябва да, да преодолеем. Аз лично за себе си съм го преодоляла, защото аз, а, освен че работя в област на администрация, съм а, съучредител на три неправителствени организации и работя като доброволец в тях. Тук хората, които присъстват, могат да го потвърдят. Работя като доброволец в тези организации. И аз никога няма да му кажа на едно сдружение, вие там трябва да направите това и това. А казвам, хайде сега да вземем да направим това и това. Защото освен че сме служители, освен че сме някъде. Ние сме и част от гражданското общество. Не трябва да разглеждаме гражданското общество като нещо извън нас, като нещо, което е така парни от небето. Гражданското общество сме всички ние и трябва непрекъснато да бъдем по-капацитетни и да си... Да, си да, имат, да извоюваме този авторитет, това доверие, което имат съответните институции към нас. И как сдруженията последно? се грижат за хората си с увреждания. Ами, това сдружение е на тези хора. Какво означава сдруженията, за, сдруженията на хората с увреждания не се грижат за хората с увреждания? Ами че те са си част от това сдружение. Така че а, трябва да се обърне пирамидата, трябва да се обърним мисленето и трябва всички заедно да повярваме наистина в това гражданско общество. Тук е Мариан Демтроф, той майче излези. Когато му говорих преди защото ние сме приятели с него, той е един революционер, преди 10 години за тесния правителствени организации вика ти леко така не си много добре, но ден след ден си и е, оказва, че съм права и има още какво да гледам, че почти всички ме гледат така, с съгласие. Има какво да направим и нещата са ни в ръцете. Никой няма да дойде да ни ги даде. Благодаря. Я благодаря. да благодаря. Казвам се, Нориана Реклева. От 2008 година по-национални протоколами на хора събеждане а, в момента съм в задължение на учителска подкрепа, назначена в тази програма, като сътрудник в социални дейности. А, сега, а след изказването на госпожа Гукова, съвсем, така, окончателно, реших да взема думата, а, за да изразя благодарността на всички които които са събрани, на институциите и на неправителствения сектор. А, аз мисля, че а, има грижа за хората с И както каза госпожа Пукова, тя трябва да е съвместна. А, самите хора с трябва да знаят, че бариери ще има, а, но те падат постепенно. А те са двустранни тези бариери. От една страна бариерата е от човека на среща, но много голяма е бариерата, която човека с увреждане дава за себе си на околните. А, радвам се, че в процеса на работа а, тези бариери падат един, една след друга. А, това, което другото искам да. У Той е малко по-абстрактно, но мисля, че имаме нужда от абстрактни неща. А, нас, преди няколко години гледах един филм Четвъртото измерение на Рей Бредбави. В него се говореше за едно дете, което се ражда не в измерението, което е прието в обществото, а в така нареченото Четвърто измерение. Някои родители чакаха то да се приобщи към приетото измерение, но така и така това не стана и накрая решиха те да бъдат телепортирани в четвъртото измерение, измерението на собственото си дете, за да могат наистина да се радват пълноценно с uh, него, да могат да общуват, наистина, полноценно с него. Прековечвам ви, ако така, имат интерес uh, да гледат този филм, има го и написан като растъс, uh, много е получителен и може би, ако на... Повече че ме такива неща, по-малко ще дебатираме за проблемите а, на нашето общество като цяло. Благодаря ви за вниманието, има неща, които не си иска да кажа, но мисля, че трябва да останат изказани, а по-малкото да думи за мене и повечето действия са по-важни. Благодаря. нашата дейна е която с работещи, но, както знаем, много са хората с обреждания и между работещите и с на работа. За съжаление се срещаме много често с хора, които имат проблеми и може би днес госпожа Николаева е права като спомена, че трябваше може би да има между нас и поканен депутат или може би пък ние ще инициираме едно такова предложение, на областен съвет или в бъдеще такива наши срещи, защото аз съм много лично доволна от насърчителните мерки и Закон за насърчаване на заедостта, където се дава възможност за найемане на такива хора, както и на оперативните програми, аз лично съм доволна, както каза госпожа Попов. Работили сме по много проекти, което дава възможност да наемем такива хора и да работим с тях. Но още нещо, не знам дали ще се съгласите, освен, както каза и а, госпожа Радка а, Аданасова, може би да се инициира едно такова предложение за някакво облегчение на работодателите, макар и без тия насърчителни мерки и без оперативни програми. Някакво облегчение при наемане на хора с увреждания. За самите работодатели. Защото наистина хората с увреждания са а, много. А, и а Още нещо искам да кажа. Може би трябва да инициираме някои предложения към специалистите, експертите от социално подпомагане или не знам към кого точно да ги отправим, защото се срещаме вече много често с хора, които дори видимо имат лекумствено и физическо изоставане и така нататък, но на тях няма, тях няма кой да ги опъти какви са им правата и къде и какво трябва да направят. Аз, понеже лично имах такава среща и такъв опит, още преди около 10 години, едно такова семейство, без да е а, силно казано, бяха на ръба на гладна смърт. Наистина ви казвам, съвсем младо семейство, което имаше малко дете, никой абсолютно не му беше обърнал внимание какви са правата, че на бащата, който беше единствено работещ, Работодателя не му беше... А, плащала за плати две години и не му бяха внасени осигуровки, а той не знаеше. И когато се наложи да налага да потърси помощ или регистрация в бюрото по труда, едва тогава разбира. Наложи се, какво да ви кажа, минахме през много трънлив път, съвсем лично поехме инициативата, приятихме до всички институции, до министерства тогава, до президент и се наложи с указ на президента да им бъдат отменени задълженията за здравни осигуровки, да може да се регистрира човека и благодаря на доктор Тименушка Мачева, която от тогава не е човека в регионален психодиспансер на работа, като санитар. Но проблема е сега и с съпругата му, и с детенцето, което детенце, казвам, защото тя е на 20 години. Оказа се, че до сега никой, отново се сблъсквам с техния проблем, никой не ги е насочил, не е ме казал, че трябва да да дадат документи в телк, да се изготвят такива и такива експертизи от психодиспансер, от други заболявания, които имат? И он е ден бяха на телк, след като на детето му дават 75% великост? Лекара е попитал: Защо чак сега идвате? И аз питам: след като те са търсени за избори, за гласуване и за така нататък, защо никой на тия хора? ми им е казал, да, наистина няма такива близки, който да ги опъти, който да ги насочи. И ако не е случайната ни среща, тия хора отново са обречени на, какво да ви кажа, наистина на глад и мизерия. А това им дава възможност, поне едно такова съществуване, наистина съществуване оцеляване, поне да имат някакви средства за, за хляб. Просто... Може би социално подпомагане с а, дирекцията и институцията, която би трябвало малко по-широка инициатива да има в а, това отношение и да, а, Съправим, да се оглежда и да информира и такива хора, които а, не знаят защо трябва да им потърсят а, услугите, а просто те да им предложат, че наистина имат такава възможност и да свършат това. А това ето, да кажа, беше един голям от страна на и го направиха много добре, и като крайният човек свързан с медиите, искам да кажа, че е добре тези добри практики, защото това е точно добра практика, с всички последствия от нея, да се популяризират и в а, медиите, и в печата. Сега поне всеки може да праща информация където се иска, и това е много полезно. Можете да добавя към това. Да. Значи, ако това представлява за тук на и интерес, <към> просто е като. Плюс към това, кое, за което вие говорите, ние заедно с областна инспекция по, по труда с госпожа Николаева сме разкрили зала при нас, кабинет за трудоуправни консултации на хора с увреждания, които са безплатни. Всеки четвъртък от 10 часа а, там има специален звънец на вратата, те идват и безплатно из, а, слиза. Юрист в зависимост от проблема, който са посочили, за да консултира хората, как да си търсят работа, какви им са правата и така нататък. Или ако има някакви нарушения, как да постъпят. Не, да. Ви. Аз, значи, моята идея е друга. Аз съм избрана в някои, село да речем. Ще... Да, значи, те не знаят заобщо. Това след да дойдат къде да отидат. Но има община, има хместо има социално да работник, който работи и има поглед върху населението да. в тази община, в това хметство. Да. А те са, те са имате. Те са може би хората, които ами обърни се към този човек, този човек, човек просто иска най-минималното, най-елементарното. И а, общината, хметството и а, социалните работници са тия, може би, които трябва да да насочат първо тия хора към Купа, вода да направят? защото те просто преживеят в мизерията, в обществената там на село без да могат дори да имат възможност, Ами а и идваха тогава. В някав период пеша е пешайдваха по. Селото друго се няма да се течам преден обратно, защото нямаха средства. Не е много. няма да. Въпросът много благодаря много кратък. Първо, много благодаря, че ме изпратиха днес тук, защото а, така мога да се докосна до темата малко повече. Да, ние също работим по някои направления с хора с обреждания, с деца също. Учим доброволците, младите доброволци как. А да се отнасят с тези хора, т.е. всички да бъдат равни. Мисля, че до някаква степен го постигаме. Искам като допълнение към вашия случай. В момента работя по един такъв случай. А, преди две години при нас дойде един възрастен човек. Оказва се, че не е толкова възрастен, 54-та година, а, който е с а, тежко заболяване, не може да диша. Не съм медицински а, работник. А, не знам точно как да го обясня, но а, няма здравни осигуровки няма да кажа от коя община е, социалните, социално подпомага там категорично отказват да окажат подкрепа на семейството. А, това са мъж-жена, дъщерен, която има дете, а, всички са с нула доход, не ги поемат и към тази време на заетост, не знам поради какви причини, нямам такива правомощия за да ходят да и да ровя, нали, толкова много. Това, което направихме ние с а, и тези възможности, които имаме, в момента човека да го пратим на телк, защото в момента дори няма токи вода. Вчера се чух с тях. Та, не знам как се реагира в тези случаи, когато на, директно социалните казват, не, вие нямате право. Къщата е на ваше име, нямате право на помощ. Какво правим тогава? А значи просто... Не, не, да, да, това са им казали. Продайте си къщата, ще имате достатъчно пари. За И... Кучите. Така. А, да допълня също. Това е човек, който почти всяка седмица или на две седмици бика бърза помощ, която трябва да отиде на едно доста отдалечено село от, тук, от центъра или там от техния спешен център, да го докара в Розенската болница, отново там по ПМС-17 да бъде включен, защото той няма осигуровки. И това общо заето става на две седмици трябва му една кислородна бутилка. Кислородната бутилка ми казаха, че струва около 1200 лева и за лекарства пари. Не може да получава безплатно лекарство, тъй като не е здраво-осигурен. Т.е. порочния кръг си върти. А, това, което направихме, дадохме парички за направление, за да му издадат направление и зателка. Купихме му лекарствата, защото той поквално едва беше стигнал до червен кръст и каза, Антонета, аз няма къде друга ли да отида, защото от социално подпомагане ме гонят. Не мога. Няма, кажи какво да правя. Най-добре казва да скоча от моста. И това е. Но, виждате обществото, е и Да, много. За да, е е нещо, кое... да. Ня... Нямаме, нямаме толкова голям финансов ресурс с който да помагаме много, но в случая става дума, че да, пърти са отпуснати по фонд на усърдие, не са толкова много, но е все нещо. Моята част, независимо, че не ми влиза в задълженията, е да го направя това нещо, защото се оказва, че ако му бях подготва сам документи и той сам да тръгне по пътя, нищо нямаше да се случи. Тоест, ето това... Това е важно явно. Това е хубаво и да го предаваме и на, на хората около нас и на моята работа. Нали, говоря и за доброволците. Точно така и с и на такива. Ще, ще... след... да, да, да ба общо ба взето ба да, ба да, да, стигаме до там, че слава богу намери се в един лекар така добър човек пак няма да казвам една до, а, въпросната докторка ми... А, няма сега, не искам, моля, седям. Тя ме научи дори, аз не знае какъв е път, е, те първа ще го уча, че от телка като излезе решение, че трябва да отида в НОИ, в НОИ като вече там не знам как се казва процедурата, там ще разбера скоро. А, тогава а, можем да разсрочим здравните осигуровки, за да му се върне здравно осигурителния статус, че оттам да почнем да взема лекарства безплатно. Мисля, че в рамките на 6 мес с дещата ще се случат. Дай Боже, да, да. За това исках като допълнение. Съжалявам, че толкова време от них, но тези неща са важни. Това е добре да се свободиме, защото тези млади бореца да бъдем. Ни им нарушаваме малко правата, защото им по 45 минути трябва да се случим. Тези слуха нещо интересно. интересни го слушам. Тези неща продължавам да е, че трябва да се работи с вероиспобеданията. В да. частност за Русито православното че е това да. и мусульманството да. настоятоство, защото и две телегиви са социално. И като се съглават там хората и се обучават и могат да бъдат използвани, няма да тръгнат да се съглават с радикален излям, да се правят въздухи. Ами и правят ще правим нещо да по Защото там поглашват, тук ще бъдат ангажирани с нещо, което поменя и съзнанието и това да. от това. Да, в отношението да. към спеца и... Благодаря за внимание. Благодаря. много. Благодаря. Аз се съжалявам, че няма представител на общината, защото докато дискутирахме. Да, затова казвам въпреки това, защото все пак ние сме свикнали да разчитаме на институциите. И тук се завика един дебат, чие е задължението, на кога е обменяно задължението да информира. Прехвърлях така набързо различни разпоредби. Няма такъв текст, но има една връзка между общината и хората. Това е пак закон, това са домоуправителите. Ма ако стигнем се объединим около някакво решение, всеки домоуправител, просто знае в съответния вход, дали има инвалид, дали има социално сал. Ако се подаде тази информация до социално гриже, а Ами, да, не само да събира за частта, на което се следва на рамките на формата. Ето, това е един начин. Или дори да се изготвят областния информационен център, да изготви и чрез домоуправителите. Тези информационни брошури, да, отделно, Родите на доброволите, да е ЕПОТА, да, да Да и институцията на домоуправителите, да, е... <сък> <сък> моето предложение. Е... Да, се да... да, благодаря. Благодаря. Преди да преминем към нашата... Аз мисля, че ще е интересно, изобщо да направя презентация на Комисията за защита от дискриминация и как работи и под цели закона, ако е интересно, така. Защото иначе, наистина да ги държим доста дълго време. Значи, те 45 минути трябва да деца. Това е нашето подрастощо гражданство. Снимите да се кажат интересни, и мисля, че на ваша ви направи, защото е само да се дискриминирате Ами, а, нека да реша и публиката дали има интерес да чува тази презентация. А, че, на... А, на а, а, да, почето, има интерес, може да е интересен. Добре. Аз също се виждам на мястото по Ма, лично ще ви помогна. Всичко ми интересно. Това е логото, което виждате нали? логото на Комисията за защита от дискриминация. Тя е в е пета година и по Закона за защита от дискриминация, който искам да ви кажа, че е един от най-богатите закони в Европа е изобщо за защита от дискриминация, въпреки че дискриминацията като понятие е включена и в много други закони. Понятието за дискриминация, което се използва в закона, това е неравно третиране. Тъй като аз никак не обичам чуждиците, това е неравно отношение. Той гарантира равенство пред закона, равенство на възможностите, които всеки един от нас има и има отвържаващо действие. Дискриминацията, която се проявява към нас или ние проявяваме, може да е пряка и не пряка. Пряката е по-видимата, докато непряката е по-скрита и по-трудно се доказва. Проявления, приравнени към дискриминация в, в нашето законодателство, това са турмоз, който включва най-често турмоз на работа, турмоз в училище, сексуален турмоз, нямам предвид сексуално насилие, то е в а, наказателния кодекс. Преследване, расова сегрегация, Подбуждането към дискриминация, това е много важно. Подбуждането към дискриминация е също форма на дискриминация. За младите хора това е, ако, примерно, вие подбуждате ваш съученик да дискриминира едико си дете, защото той има някакво увреждане, да кажем. Изграждане и поддържане на недостъпна архитектурна среда за хора с увреждане, това също е дискриминация. А Признаците, нашия закон за дискриминация в България, както вече казах и с много признаците, са цели 19. Това е пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство. Законът защитава от дискриминация дори и чужди граждани, ако дискриминацията срещу тях е на територията на Република България. Произход, религия и вяра, семейно положение, образование, убеждения. Политическа принадлежност. Лично, това най-много жалби има по този признак. Лично или обществено положение. Много често лично и обществено положение. И увреждане. Възраст. Много често увреждането е свързано с възрастта. Например, ти вече си доста на възраст, т.е. наближаваш пенсия. Имаш ли увреждане? защото се занесал телк на работа, добре е да се пенсионираш. Натиска за пенсиониране също е дискриминация. Сексуална ориентация е нещо, което е а, напоследък за него много се говори. Искам да ви кажа, че особено често се среща а, дискриминация по сексуална ориентация в училищата сред младите хора. Човешки геном... А. И всички други признаци, които комисията може да прецени при жалба, че са свързани с дискриминация. Давам ви определението за турмоз. Това е всяко нежелано поведение на основата на нашия закон. Изразено, забележете млади хора, не само физически, словесно, но и под всякакъв друг начин, при непрежителни физиономии, например което има за цел или резултат накърняване достоинството на лицето и създаване на враждебна, обидна и застрашителна среда. Искам да ви кажа, че е много добре младите хора да се изградят в себе си собствено лично достоинство, уважение към самия себе си, защото иначе той просто няма да усети, че има дискриминация към него. Сексуален тормоз, който също често се среща, сексуалният тормоз не значи само тормоз на мъж към жена. Много често може да е обратно, имаше една такава жалба, да, имаше такава жалба на мъж в много важна институция, който е турмозан сексуално от началничката си. Това е всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърнява достоинството, създава се враждебно, обидно, унизителна или застрашителна среда. Или когато отказа да се приеме подобно поведение т.е. не се подавате на, този на тези сексуални щения и принудата към него може да повлияе на вземането на решение за лицето. Преследването също е приравнено към дискриминацията. Това е по-неблагоприятно третиране на лице, което е предприело. И забележете или се предполага, че е предприело, или ще предприеме действия за защита от дискриминация. Тоест, .е. ако вие решите, изподелите на някого, че идвате да се жалвате при мен или в комисията в София за някакъв вид дискриминация и вече започне по-неблагоприятно да се отнасят към вас, това е преследване и е по Закона за дискриминацията може да бъдете защитени. По-неблагоприятно третиране на лице, когато свързано с него лице е предприело или се предполага, че е предприело или ще предприеме действие за защита от дискриминация, и както и по-неблагоприятно третиране на лице, отказало да дискриминира някого. Сега, не всичко тук съм отделила какво ни представлява дискриминация. Различното третиране на основата на гражданство, например, държавен служител може да бъде само лице от българско гражданство, с българско гражданство. Ясно е, че лице, което няма гражданство никакво или е граждане на друга държава, не може да бъде държавен служител. Това не е дискриминация. Религия, вяра, пол, тук под религия си има предвид, например, в едно а, мусулманско духовно училище, нали, няма как да бъде назначен да преподава духовна дисциплина лице, което не е носител на тази религия. Той математика може да преподава, но няма как, например, четене на Коран да бъде назначен християнин. Специална закрила на бременни жени, когато те имат различни предимства, това също не е дискриминация. Изискване за минимална или максимална възраст при наймане на работа в определени случаи. Обикновено това е по закона за МВР и другите спецслужби. Специалните мерки в полза на лица и групи с увреждане или в неравностойно положение, както например в различни институции, има определено място. Е това място ще бъде заед, то се дава и може да се кандидатства за него само от хора с увреждане. Самотни родители, въпреки че на доста места отпадна, мерките за балансирано участие на различни етноси и полове в областта на образованието в наша комисия. Например, комисарите, които те представляват комисията, те трябва да са от различни етноси, от различни етнически групи нямаме етнос в конституцията, за да има по-голяма представителност. Субекти на закона за дискриминация, това са физически лица, сдружени организации граждани, и юридически лица, и търговци, и държавни органи. Искам да ви кажа, че всеки един от а, а, не само физическо лице, но и различна, например, неправителствена организация, може да зададе въпрос за държавен акт, за някакъв друг акт, за наредба на кмет, за решение на общински съвет в който той счита, че има някакъв, някаква дискриминация по някакъв признак и да отправи питане в комисията да, бъде, да разгледа този казус и да се произнесе ясно и категорично има ли за не дискриминация. Най-често защитата от дискриминация е при правото на труд, при упражняването правото на образование и обучение. Например, тук ще дам пример имаше случаи в България, нямам предвид точно, а, в Руси, когато деца с някакво увреждане не могат да, да участват в обучителния процес, защото не могат да се качат от втория на третия етаж, а на първия има достъп, но а, втория до третия няма. Да. Сферата на търговията и услугите масово се среща. При мен има няколко жалби, когато а, собственици на магазини не допускат майки с колички, казват количката навън. В системата на Министерството на отбраната, от браната, държавни обществени органи. Комисията за защита от а, дискриминация, значи, тя се представлява от а, членове, които са комисари. Те, се, а, те са 9 нечетен брой, избрани от квотата на парламента, и от квотата на президента. И те участват в а, Пет състава, които разглеждат различните случаи на дискриминация. Правомощията на комисията са да установи нарушението, да постанови приостановяване на решението, да налага санкции, които почват от 200 и могат да стигнат до 20 000 лева, като това са от заплатите на тези или от личните доходи на тези, които нямат заплати, които а, упражняват дискриминация, а не от бюджета на предприятието. Обжалва административни актове, това, което ви казах, завежда искове и като заинтересована страна по заведени искове, прави предложения и препоръки по държавни общински органи, това, което ви казах, за отмяна на актове, издадена в нарушение на антидискриминационното законодателство, поддържа публичен регистр, виждаш се на сайта на комисията, дава становища по проекти за нормативни актове, препоръки, приемане, отмяна, изменение и допълване на нормативните актове предоставяне независима помощ на жертвите от дискриминация, провеждане независими проучвания, публикуване независими доклади, а, способите са посредством жалба или посредством сигнал, задължително обаче да са писмени, да има от кого са и срещу кого са или чрез самосезиране по доклад. А, искам да ви кажа, плюса на Комисията по дискриминация като един нов орган и по модерен е, че а, когато се жалвате в него, не плащате такси, нито консултацията е платена. Ако искате по този закон, може да си подадете и жалба в съда. Там вече е платено. Съдебното производство, което се прави в комисията, установява нарушението, осъждане на ответника да, да преустанови нарушението, да възстанови положението преди него, както и да се въздържи от по-нататъчни нарушения, обещетение за вреди, ви казах, а, могат да бъдат физически лица, синдикални организации, подкрепа. Тук от край време правеше доста проекти за дискриминация на работното място, много хубави. Юридически лица с нестопанска цел регистриране за осъществяване на общополезна дейност като а, неправителствените организации. Задължителните предписания, това са принудителните административни мерки, са по предложение на физически и юридически лица, по предложение на синдикати, по собствена инициатива на комисията. Глобите са от 200 до 2000 лева за непредставене в срок доказателства, защото се предоставят са от 500 до 2000 и накрая могат да стигнат, както ви казах, до 20 000 лева. Субектите това са работодатели, длъжностни лица, физически лица, юридически лица. И тук ви давам адреса на комисията и сайта. Това е в София, Боливар Драганцанков 35. И както и моя, аз съм регионален представител на комисията. Ето адреса площад Свобода 7. И телефона ми е изписан. Ще го оставя някой, ако иска да се го запише. Благодаря за вниманието. Много набързо го направих, защото а, наистина тези млади хора много ги държават. <съща> Може би имат и час да ходят. Сигурно имат част. Благодаря много. Значи това не даване на почивка, не даване на възможност. Също е форма на дискриминация. 20 <съкъл> Няма 2200 а, това е. Много. А, тук ето е, организаторите от тяхната заплата. <съкъл> <съкъл> от и е, така, че не е от бюджета на предприятия или на структурата. А, е, конкретно да. Ами, а много благодаря за презентацията. Добре, и, а, може би, аз не знам, госпожа. اъм, доктор Филип, дали е още тук? Да. А, ами, понеже много малко, може би, ви дадох думата и ако... искате нещо да допълните или да обобщите или да заключите. А, <mathematician prioritization> да, добре. Да, добре, сякаш. Добре, сякаш. Нека пожелаем да бъде заслъчен. Искам да... Тя, че да пожаля. Каза ти, че общината има е ресурси. Понятно, обаче доключим и финансово е ресурси реклама. Защото тогава е обекти, които споменават с учета сега да срещу мен, защото кога те запалят, те всъщност не успяват да се реализират. Защото общината не ги финансира дори по минимален начин да ги финансира, и този начин, за да не запалят, да успява да се реализира това. Ами, общината има ресурс, а, човешки, като сгради, като опит, като финансов ресурс дори, но средства, общинските средства се изразходват по строго определен начин, а тези проекти а, се финансират по, главно по оперативна програма развитие на човешки ресурси или от, а, национални, по национални програми. Така че. А, ако, примерно, Общинския съвет Руси реши да направи някаква програма общинска, която да бъде, да бъде финансирана от Общинския бюджет, тогава неправителствените организации могат да разпишат проекти и да кандидатстват. Но това е воля на Общинския съвет и на гражданите на Община Руси, които да се обърнат към хората, за които са гласували, които са техните Общински съветници, да им направят това предложение, да направят група да го изведат като проблема в обществото и общинските съветници да го решат да направят такава програма и да я финансират. Само, че общинските пари никога не стигат и тогава ще възникне въпроса откъде да вземат да бъдат взети пари, да бъдат преместени от тук, да бъдат сложени в тази програма и е въпрос на много време и на една по-богата община, а, каквато може да стане, ако се развива бизнеса, ако имаме повече предприятия, ако имаме повече Приходи от данъци, от си формира обикновено бюджета на една община. А иначе говорих, че може да се използва ресурса на общината в едно партньорство с неправителствените организации, за да може да гарантира и финансово тези предварителни плащания по проектите, които после пък си верифицират или одобряват, възстановяват от съответната програма. И тъй като съм взела думата, бих искала да се обърна и към българския червен кръс и към Катия, подкрепа и към всички присъстващи. Областният управител е този, който се интересува и отговаря за всичко, което се случва на територията на област Руси. Той има и правомощия, с които може да изисква информация, становище, може да припраща за по компетентно сигнали. Така че, когато има такъв, като вашия случай, сега си, някакъв човек отишъл в някаква си дирекция, пък тя там. Верно ли? Не е ли верно това? Нали човека пък не е злоупотребен? Нали това е друга тема? Да, идеята е... Бъдете са, пратете ино и, и просто на областният управител. Всичко, което влиза в областна администрация, абсолютно, без никво изключение, си получава и инди... Инди... индикативен номер, индивидуален, уникален номер и има движение по него. Всяко нещо. Така че ние, представителите на гражданското общество, като видим някакъв случай такъв подобен, естествено, хубаво е да сигнализираме институциите. И те съответно, съответно ще взема, трябва да вземат някакви мерки. Община Русия, ако бъде сигнализирана, също ще вземе мерки и ще получите отговор, какво, какво се направи. Благодаря. Благодаря и аз. Да, Едно място в на важността на този проблем за нашите потребители и пациенти и като цяло искам да кажа, мисля, че ще ме подкрепите. Обществото като цяло сме длъжници на хората с обреждения. Специално нашите потребители, нашите болни психично болните, за тях стигмата играе огромна роля и те не са преди в обществото, факт. Значи много е и пазара на труда, но... В лицето на доктор Матява и тук се чу и както и на предна комисия, доктор Важаров каза тя като една майка Тереза, тя ще болни, намират реализация, което по-лесно ги интегрира в общността и трябва да ви кажа, че сме правили анкета и това, че те работят и са сред нас и се чувстват значими. Ефектът на люещата врата, да, влизат, да излизат от отделенията, е до минимум намален. Имат много дълги ремисии, почти не влизат в стационарите и трябва да ви кажа, че те са изключително отговорни и прецизни хора от това, че са по-бавни в работата, не ги прави по-лоши производители. Имаме доста разкрити структури при нас, социални програми и, и работите се справят перфектно. Аз също апелирам, ако може, да има някакви облегчения, някакви стимули за работодателите да приемат такива хора, защото при нас мултидисциплинарните екипи, с които се занимаваме с тях, целиме точно съхранение и развитие на ресурсите, потенциала, който имат, а те и имат много от тях. Така че, мисля, че в тази посока трябва да се работи. Благодаря за вниманието. Защото вече този път излизат като а... по отношение на данъчните закони. В България е станала традиция всеки декември в края на бюджетната година съответно да настъпва промяна. Така че, да, има данъчно облегчения в много европейски държави. Тук си написах и си го спестих. При нас все още до голяма степен в сферата на пожеланието, не само за семейното. За данъчно облегчение за семейства с деца, за различни работодатели, за, дори за даренията в тази област, пак по закона за доходите на от доходи на физическите лица. Но тук вече мога да кажа, че има какво да се работи. -е, за това да. то, че това казахте, да, да, да, не преподавам. За съжаление, И това го Да. <реклъпросите> <реклъпросите> Да, да, за протокола, али говорим, <съпра> защото предполагам, че засяга всички, ще има протокол този дебат, той ще бъде изпратен на всеки един от вас, Затова искахме и контактите ви и с надеждата за бъдещи по-чести информационни срещи на тази тема и сътрудничество. Ако някой иска да заключи с нещо, което е останало неизказано, да заповяда. Ако не бих желала да закрия този дебат и да ви поканя на, на неформален диалог за няколко минути, ако имате време. Благодаря областна администрация поема ангажимента да организира среща на НПО-тата с възможности, които ще предостави новата оперативна програма развитие на човешки ресурси. И благодаря много на партньорите и добро партньорство, добро партньорство Благодаря. Мерси.